Velkommen til Filmsofa, det her det er afsnit 12. I det her afsnit skal vi diskutere den nyeste film, jeg har set, som er øh, Nicolas Cage' film Left Behind. Lige udkommet, øh, ja, sen 2014. Det er en film, øh, som for første gang set, det hver og det skyldes, at jeg øh, lå en dag med, med tømmermænd, og øh, så, hvilke, <laughs> hvilke film der var, og så, øh, så jeg Nicolas Cage' film, øh, Forsiden det er Nicolas Cage Der står foran et øh, fly der styrte ned og, og med nogle flammer på Og så stod der at, at Nicolas Cage han var Beskrivelsen stod der han var pilot øh, Ombord på et fly fra London til Eller fra New York til London Da øh, pludselig er der millioner af mennesker der forsvinder af i The Rapture Og jeg skal sige at Jeg vidste ikke lige hvad The Rapture var Så jeg tænkte det, det lyder meget øh, interessant Det lyder som om det godt kunne være en, øh, en god øh, Actionfilm Så øh, det har for at se det skal så gå ud over. <laughs> ud over de to andre i Filmsofa, for det skulle de så også tvinges til. I'm waiting for someone. My dad. Hi sweetheart. Hey. Welcome aboard Pancon flight 257 to London. By time today will be 6 hours and 30 minutes. I love you. People from all over this plane have simply vanished. Jeg må jo skumme ud og købe den her skide film, så vi kunne få den set. Efter du havde hygget dig med den, så skulle jeg skrue også andre, som du selv beskriver det. Og nu har jeg så et stykke eksemplar af <laughs> Left Behind, Nicolas Cage. Dejlig film. Nej, det er løgn. Det er <laughs> Hvad ja. Hva med dig, Bjarke? Jeg er lidt lamslået lige nu. Jamen altså... Den hedder jo Left Behind. Og handler om, at uh, cirka 95% af verdens verdensbefolkningen bliver efterladt, da The Rapture kommer ja. og tager de mest kristne og mest troende og alle børnene ja. vi, i, i, i, i, i, under en nisse alder. I spørgsmålet, spørgsmål, det ved vi så ikke, om, <laughs> om, om de kristne børn også bliver taget med. Den var lidt... Øh, den, den gode muslim kom i hvert fald ikke med, så det er ikke til at vide om... Øh... <laughs> det var faktisk et sted, hvor de sagde, at alle børnene var væk. Ja. I verden af 18 år. Okay, okay. det okay. er bare på Ja, uh... men var, var det ikke bare alle børnene på et eller var nej. det... Ja, ja, nej, nej, nej. Og det ja. var bare virkelig, at hun lige har fået en oplysning. Ja. Det var det crazy lady. Ja. <laughs> men, hun har contacts. Ja. Men, ja. men ja, for dem, der måske ikke vil give rapture nu... Ja, det er ja. det... Værket selvfølgelig, det er jo det, det, der begynder på jordens undergang. Altså, hvor Gud anden hid kalder de troner og så skal jorden ligesom til at under med... De gode, de troende og børnene. Fordi, lad børnene komme til mig, som <laughs> han siger, ret perverst. Nej. <laughs> men Men, det, altså det er jo så ja. deres fortolkning af, at børnene kommer med, fordi det er jo også afhængigt af, hvilket øh, sekt af kristendommen, man er inde i. Fordi, er det ikke, de, ikke katolikkerne, der ikke mener, man kommer i? at børnene kommer i himlen? medmindre de er dybt. Det mener jeg nemlig, men at de skiller der. Ja, det kan godt være, Pas. det er rigtigt. Det skal vi i bundsigt her nu. Det er jo det vigtige. Nej, men det, det er en film, der handler om det her, og i den film, der får vi så fortalt forskellige sådan, øh, løbende historier med sådan nogle personer, hvordan de gennemlever den her, mm. øh, ikke at blive kommet med i rapture til himlen. Ja, ja altså at blive vi, vil, I, I, jeg. vil I egentlig sige, at, øh, at det er Nicolas Cage, der er hovedrollen, vil I sige, det er barnet, altså hans pige, der er hovedrollen, eller vil I sige, at det er øh, journalisten, der er hovedrollen? Det er, måske dejligt, det, er, det er måske sådan mere, at, at hovedrollen er delt ud ja. øh, på, på de der... Hvad skal man sige... Det er primært de tre ting, der sådan er. Ja, ja tre. tre måske okay. fire roller, fordi jeg synes også, at styrdessen er rimelig meget med. Ja, Æh, jeg synes bare, hun er mere sådan en... Det, hvad kan man sige... Uh, lead support, eller hvad? Det, hvad ja, man det kan passe. Uh, ja. Men så igen, det synes jeg sådan også lidt, Nicolas Cage er. Så. <laughs> <laughs> Ud af, af de scener, som Nicolas Cage er med i, han er blandt andet ikke med i, i nogen scener overhovedet, sammen med hans øh, kone i filmen. Øh, de, de, har, de har virkelig brugt de penge, de har brugt på Nicolas Cage, på virkelig at, at promovere den film her. Det er ham, der ligesom er overalt på, ja. på kåret. Øh, og det er ikke ham, der er overalt i filmen. Nej, <laughs> ja, jeg, ja, jeg synes, man har set mere skamløse eksemplarer på det. Det er rigtigt. Rigtig. Altså, han, er, han er med hele vejen. Ja. ja. Han har også en delvis hovedrolle. Ja. Alvor? Ja, jo. jo. Jeg synes, det er de tre, der har hovedånden. Men altså, en af de ting, som er. Øh som jeg synes er værst ved filmen. Det er hele det er dårligt, skal, lige, skal dem, der <laughs> hører med at vide, men det, jeg synes, det er som, som sådan sådan, det værste, det er, at der, der er virkelig meget, hvad jeg troede ville være, baggrundshistorie, og sådan lige op og så på et eller andet set, oh, nu, nu bliver det her udløst, nu kommer det Rapture snart, og så kommer det Rapture, og det er det, det det er antiklimaks på alle måder. Det er slet ja. ikke... Det, det, altså, jeg ved nok, så kommer der sådan nogle post apokalyptiske scener på en eller anden måde, hvor folk de... Med det samme, der er nogen, der forsvinder, så går, går de fuldstændig amok og haver byen og stjæler og luder. Ja. Men, men det er sgu væk på en eller anden underlig måde, som det her, det sker. Så sad jeg virkelig bare med sådan en uforløst med... Jamen, også specielt, fordi at, at... det virker til, at det meste... Altså, alle børn er forsvundet. Mm. Øh, og en vis procentdel af de voksne, ikke? Hmm. Men det virker til at infrastruktur, altså ambulancer kører stadig, ikke? Politiet er stadig ude og køre, for de er selvfølgelig alle sammen korrupt. <laughs> <Ja. laughs> altså, alle der, de, de, de, de er ude, og der er infrastruktur, der er læger på hospitalet, der er... Altså Alt er sådan set som det er Bare minus de der er 5% Måske af befolkningen 6. ja Måske lidt mere med børn men altså mm. det, det er en meget lille del af den voksne befolkning der er væk Og lige pludselig så er alt bare kæres Og vi har øh, hvad, hvad man kalder det Lootings rundt omkring ja. Og folk de tænker mest på sig selv og ikke, Altså de hjælper ikke Det er jo klart nu. fordi det er jo ja. alle de næste lige Der er væk <laughs> Ja Det er jo selvfølgelig rigtigt men det er bare meget hurtigt, at samfundet, det bryder sammen. Ja. Uh, og noget andet, jeg synes, der er sjovt, det er alle de ting, der sker efter The Rapture er sket. Uh, for eksempel sådan 10 minutter efter... Så er der en skolebus, der lige pludselig kører ud over en Det sidder jeg og tænker, ja. at det skulle den have gjort for 10 ja, ja, år siden. Og... Ja, og biler er der sådan og også, fly. efter en, en del minutter, der, der kommer ind i det der mall, hun er i. Og ja, flyet synes jeg mere er lidt i orden, fordi at det kan jo godt have været. Øh, altså, det, det er lige så stille, at Ole kom ned mod jorden, og så. Øh, eller, altså, hvor han er forsvundet, og så ryger det ned på jorden sådan efter noget tid. Hvorimod jeg tænker, bilen. Altså, en bil kan næsten ikke køre i 10 minutter i træk, uden at ramme noget, for så lige pludselig at køre tværs ud over en bro. Altså... Specielt, det det ikke var ned ad bakke. Ja. Og, og det er en der er jo blod, ligesom ikke nogen, der har noget på speederen længere, sådan, der kan mm. jo stå. Ja. Du kan forstå, hvis der sådan, måske ned ad bakke havde bakket, ud over en skrænt måske. Ja, ja, ja. Så, så var det måske talt. Og det, en... og det samme med den, der kommer ind i, i det der mall-indkøbscenter, der hedder det på Altså, også efter nogle minutter, og ja... Ja, det er den, det... Der, der var fyrer igennem døren, eller <laughs> der. Men det er også lidt, altså, det måde, det forsvinder på, bliver kaldt til himlen, ikke? Det er jo mm -hmm. bare... De forsvinder bare, altså, ja. og de tager ikke nogen egen del med sig, så deres tøj og sådan noget bliver bare stående. Ja. Ja. Læg, folk, folk pæn. Folk fint sammen. Ja. <laughs> eller ikke det... folk, hvad det hedder, lagt pæn. Ja, det er jo helt enig. Men der vil jeg så sige, det synes jeg egentlig, altså, i forhold til, hvis du lige pludselig forsvandt, så vil der jo ikke ske noget vildt med dit tøj. Det ville jo bare... Nej, eller... det, det ville jo falde pladask ned lige, ja. ikke? hvis man hvis antager hvis man for, at man lige, altså forsvinder, ikke, mm. så, vil, så vil det jo bare falde. Ja. Lige ned, og ja. så vil det ikke ligge, øh, som om man skal lige tage folde. Altså, det, det, det, det ligger jo sådan spredt ud, hvor man kan se, at hey, det er, det er, det, det er skåret ind i blæser, sådan skal det også være. Men hvis den falder lige ned, så vil den jo sådan ligge altså, en lille Det, det, det, det og... synes jeg også nogle af stederne, men jeg tror bare, altså. Nogle steder var det egentlig lavet sådan, at det bare lå ovenpå hinanden ligesom, altså, så kunne du ikke se skoene, fordi der lå bukserne og trøjen. Øh, Jamen så også, altså, steder, altså, hvor... altså, de der her var egentlig scener, ja. hvor man fik lov til at se den der raptor, altså hvor det lige havde, mm. at, lige havde stoppet kameraet, fjernet drengen, og så bare smidt tøjet, ja. uh, der, der lå det rent nok, men når man bare skulle se folk, der var forsvundet, så var ja. det ligget pænt, <laughs> sådan glad ud. Ja. Det var næsten som om, de sådan gik med tøjet på ryggen, og så forsvandt, så, så lå det bare stadig. Nej, nej, nej, det, det, det, det var som om de, de, de havde ligget ned på det sted, hvor de var, ja. og så, havde de blevet, så, så var de forsvundet. Men de var samtidig sådan koldt ind over sig selv. Men ja, apropos det Rapture og Rapture-scenen, jeg mener også der er, at altså, tøjet det forsvinder, og så kigger hun rundt, og så kommer der ligesom tøj ned fra himlen også-agtigt. Er det, ja, det er ja. det eneste del det, er de er stadigvæk søgt. Ja, og sønder, det er egentlig stort snart. Og så tænker man, umiddelbart kunne det være, at man tænker, det er jo nok nogen af dem, der har gået op på anden tredje 3. etage. Men der er jo stadigvæk er ligesom, bare... De skal gøre det Ja, siger, altså, hvad er det for noget tøj, der falder ned fra himlen? <laughs> det, er, det, det giver ingen mening. <laughs> det er, fordi centret har en rutsjebane inde med det hele. Inden ja, der hvor man, hvor man må der ikke have noget gulv ned under rutsjebanen? De er bare ude. Nej, naja, på... ja, det er det der, hvor man hænger nedad. Hvor man hænger nedad, ikke? <laughs> det giver ingen øhm. mening, at der kommer sådan nogle trøjer flyvende lige pludselig, ej, overhovedet ej. Jeg synes egentlig, den fedeste scene med det her rapture noget Det var lige præcis den, du også nævnte tidligere med øh, Hvor hun går ned over sådan en viadukt eller bro mm. eller hvor det var, Og så kommer den her skolebus ja. Et kvarter 20 minutter efter det her rapture er sket Fyren er af kanten og vælter rundt Og det fede ja. ved den, det er så alle folk i den bus Også buscheførerne er bare væk De er jo, åbenbart, Jamen, Det er jo fordi, det er jo det er, jo er deres deres, jo. Ja, okay, det var sådan en kastenskole ja. Men det fede det er så, at når man vælter ned af det Så kan man bare se det her Bunker af tøj, der var vælderundt bag en bus, der er de der sådan kæmpe større tørretumler. Det synes jeg så er fedt Men til gengæld, så, så tænker jeg, jeg synes virkelig, lige at det var sådan en, en mini-bus, Eller ikke bare sådan en falsk bus. Jeg synes, det var det så... Arden, ja, de, de laver dem lidt i forskellige størrelser. Ja, alt efter hvor mange der nu skal handles på den rote Jamen mm. uh. jeg tænker også bare at da den falder ned fysisk, uh, altså det, det ligner ikke at det er en rigtig køreklar bus der falder ned der, uh, mm. men det ser heller ikke sådan sin altså det ser heller ikke uh, ud som om det er en computeranimation. Det det, det, det, ja, <laughs> ja, det, det det er sådan en underlig ja, uh, yeah, jeg ved ikke om hvordan de lige har lavet den, men det ser bare ikke <laughs> det, det, det synes jeg ikke det er så noget siger? <laughs> Hvordan mig alt det der tøj, ved vælger i 19? Jeg ja, har havde en ja. ting mere med det Rapture, jeg godt lige vil... Øh. Vi ser øh, rundt omkring, øh, der er alt det her looting og så videre, og så er der... Øh, ser vi, og nu med jeg lige rette mig, hvis jeg tager fejl, jeg synes, vi på et tidspunkt ser et øh, tv, der er tændt, hvor de siger, at der er rapture, eller at der er millioner, der forsvundne forsvundet over hele verden. Er det ikke... Øh, det er rigtig nok, det ser jo, Det er jo det, jeg egentlig i ja. Ja. ja, og så er der det. Og så ser vi, området på flyet, og... Øh, Faren han har en satellittelefon, og det har han med øh, journalisten også, og ja. de kan bare ikke få kontakt ah, til, ja. til nogen som helst ting. Og så tænker jeg det er lidt spøjst, at infrastrukturen virker godt nok til, at journalisterne kan sende fra hele verden og ved, hvad der sker, men satellittelefonerne virker ikke. Okay. Det, det, det. Nå ja, men det er jo fordi, at faren i stedet for at prøve at ringe til sin datter eller fornuftigt, det er mm. jo ikke at ringe til mor. Ja, men journalisten har prøvet at ringe til, far, til datteren, øh, siden at, øh, at det skete, det sagde han. Ja, og det burde, altså en cellid... og den går igennem på et eller andet tidspunkt. Så det den burde de også bare... Ja, så lidt den burde virke konstant. <laughs> så, det er jo... Jamen altså, infrastrukturen er jo forholdsvis stabil. Eller? Ja, så er det bare underligt, at den kun virker de to gange, de har brug for at ringe til pigen, og de ikke kan ringe til hende ud over det. Ja. <laughs> det er jo så, fordi de er flankt ud over land det at lidt satellittelefon virker jo. Nej, du synes jo ja. på, det er jo ikke en satellittelefon, det var en mobiltelefon. <laughs> Ah, nej, det var også lidt lidt tilfølgelig, det siger de ikke. nej, nej. men, det virker jo præcis sådan. Yeah. I love it. Men det der menneskelige drama, der var, det var jo, det handlede faktisk mest om den familie her, ikke? Ja. Med Nicolas Cage var faren. Mm. Hans datter var datteren. Ja. ja. Og, og så var der moren her. Ja, der var et Cassie og, Thompson, datteren. Og, og så en søn også. Han, øh, det er jo også en del af det det er jo derfor hun en dag gør som hun gør det er jo fordi hun er sammen med noget rigtigt ja. Ja, det er det rigtigt hun har en lille bror en baby brother ja ja øh, og den her familie, der er sådan lidt lidt revet fra hinanden Ja, der, der, der er moren og sønnen, eller nej, der er nok moren alene, og så er der sø, øh, faren og datteren på den anden side, så er der sønnen, som er sådan med... Ja. ja, altså datteren bor som et andet sted, men ja. er næsten aldrig hjemme. Nej, fordi moren er blevet indre øh, missionskristen, eller ultrakristen, øh, ja. ja, alt handler om det, og hun har øvet en, øh, det får vi det er den første scene, hvor hun ligesom har øvet en øh, monolog, som hun skal sige til moren. Som hun så i stedet for øger sig på ved en, ved en anden meget kristen kvinde, som snakker om The Rapture. Ja. Øh, ja. Det er rigtigt. Men øh, Ja, og så er der så, så faren, som er Nicholas Cage, som er begyndt at være lidt små, utro og et halvt ja. ud af ægteskælet. Ja, for han kan ikke. det kan han ikke magte det der. Og så er der ham, den lille sønder der hjemme og bare... Men, men, men sådan set, så får man jo at vide, at han ikke rigtig har gjort end at flørte... Ja. Men nu, men han har jo på vej til London, netop fordi, at A, han skulle væk fra kronen, B, han har lavet en aftale med hende der er Stuart Der skulle være Inges. De skulle have føltes hele tid sammen. Hans fødselspladsgave. Og tænk på det er en synd. Ja, det er. det. At tænke det er en synd. Så derfor bliver han. Altså, jeg troede, at han skulle bruge lidt tid væk, og så tænke på en søn. Nå, tænk på det er en synd. Er det rigtigt? Så men det er ligesom det, det det det drejer sig omkring det her den her mærkelige familie der bliver spillet af. og så moren hun ryger så op i et rapture og det gør også ikke ah lillebror Er ja, lillebror han er okay tænker. han er han er Men hvad tænker jeg om tænke drengen her ikke jeg, jeg tænker det her det må være producerens søn eller et eller andet fordi der skuespillet var fuldstændig ringe ja og okay det bliver måske brugt lidt fordi han forsvinder og så går hende søsteren der leder efter ham en eller grund, fordi. Men grunde, fordi jeg tænker, det. Jeg forstår, vi får at vide her, der, der er riots, der er utrolig mange mennesker forsvinder, øh, og så går hun hen til, til hospitalet og kan ikke komme ind, og så vælger hun så at bryde ind på hospitalet for at se, om hun er der. Og der tænker jeg, mm. det giver absolut, altså det, det giver ikke nogen mening. Hun kan se, at alle sammen her, de er forsvundet. Ja. Altså, hvad, hvad vil hun på hospitalet? Det... Altså, når man tænker på, hun, hun så ham sådan nærmest forsvinde, så giver det ikke mening. Nej, hun mærker, hun mærker ham. Men når man tænker på, at hun jo ikke tror på The Rapture. Ja, men, men så, så, så hun ved jo ikke, hvad der sker. Og så tror hun jo lige pludselig, at alle børn er jo kommet til skade, og derfor er forsvundet eller et eller andet. Så blev blevet synlige. Så hun skal jo hen til, til hospital for at undersøge det. Ja, så det er bare helt ud af Når, når, så, når så får at, vide, at det, der kan <laughs> du ikke komme ind, og det kan jeg også. Så tænker hun sådan, hey, lad mig bryde ind alligevel. Ja, <laughs> Og hun er selvfølgelig næste, og tænker tanken, så ja, om er eller alene og... om bagved og... Ja. Imens hun løber rundt inde på jorden, hvor samfundet falder sammen ja. fra hinanden og sådan noget, så samtidig så er Nicholas Cage oppe i, op i det her fly, som han jo uh. både skal bo til at komme afsted på ferie, men også i flyet. I så får jeg en lille spuf eller guf, eller hvad det er. Men det er det samme billede, vi ser hver gang, når vi ser flyde ud fra op i, op i himlen. Mm. Og så er det tydeligt falsk fjernet af vandet på jorden med enten 3x3 rækker, eller 2x3 rækker. Jeg tror 2x3 rækker. Og så selvfølgelig meget store sæder sidder oppe på første klasse. Og det er i hvert fald et, et noget for lille fly, vi ser, ser ud fra i forhold til, hvor stort det er. Oh. Æh, jeg er rimelig sikker på, at billederne udefra, at flade Stock for det chillerne sted for. Ja, det er det også. Og det, det, og det sjov er jo, at det er et andet, andet slags fly end det, de så i slutningen af filmen skal lande med, ja. som man ser ud fra. Oh. <laughs> det, noget andet sjov er jo også at den fokus der er på first class. Ja. Som, altså, vi har, vi har en, et, et fly, med en first class med sådan, ja der sidder ham, journalisten, som er en del af hoved, hoved, hovedrollen ho ho ikke. Mm. Og så en, et hav af mærkelige mennesker, altså blandet. Fuldstændig virkelig blandet. Fuldstændig blandet. Og, og ja. Og om bagved, finder man så nærmest ud af til sidst, der er der en hel. Uh, hvad kalder man det? E Økonomiklasse. <tødserxton> hvor der sidder rigtig mange mennesker. Dem har man overhovedet ikke interesseret sig for. Ja, ja, de kommer lige i løbet af og det bliver ja, godt nok Så er de ligesom med Ja, med hele filmen undtagen til sidst Hvor de bliver styrt Så er lige pludselig Uh, de har det dårligt Åh, <laughs> oh, men de har jo også med at, at hende, den anden styrdæse Er forsvundet Og hun var dernede Og ja. der er et par børn Der er forsvundet der er det ikke, De er også dernede Der er ild men, i men, vingen Men, men, det, men, man, det, men, man, men modsat first class Så går de jo ikke nær så meget i panik jo, de er det jo dem der er Da der der rides op og vil ind Ved indvækkamptegningen. Det er jo economy Ja. Ja, ja, <laughs> men, men men du skal huske, det gør first class også. Ja. Øh. Så så so, så so i start af filmen. Men det er sjovt, nu vi snakker. starten. Vi snakker first class. Det er jo sjovt, at at det er der er et ægte par på hvad hvad skal de forestille være? 95 år eller sådan noget. De kan ikke huske noget som helst. De, <laughs> før før ja, de er ud af landet, tror de, de er hjemme. Nej, og, ja, det er jo damen, der er misten, ikke? Er det ikke der er øh, Jo, jo men det er jo sådan noget med, se vi, altså de... De sætter sig ind og så eh øh, at nogne snætte dem og så ryster flyd lidt. Ej, ser vi hjem. Altså det er sådan de øh... Men det er men det mest konen der er sådan. Altså manden, man, men jeg tror stadig manden der kan godt tænke han ligger også sådan lidt, så okay, fair nok. Ja ja, men hvad konen hun sådan lidt. Men det, altså der der er dem og så er der en væv og selvfølgelig et, et par sort mennesker. Uh, skal man også husker ham med og en, og en muslim og Hvor er par sort mennesker? Ja. ja, der var en der ja. var en dame i staden. No, okay, ja, er okay. Er okay er og en tyk okay, tyk, øh, tyk mand også der sidder ved siden af væv. Okay. Ah, han er det. Og øh, det det. De er ikke rasister, fordi han forsvinder og han er sort. Det Han har tronikristen. Han var han var jo ikke så mand. Var han ikke det? Jo, ja. han var der så. Og han var hvid. Er det bare han også? Han var han var ældre. Ellers skiftede hans hudfarve. Nej, han øh, <laughs> med journalisten undskyld. Journalisten siger, snakker med med hans sidemand og så siger han tak for billetten. Er det ikke en sort mand? Jo, men det er jo journalisten. han forsvinder ikke, nej. Det er journalisten sidemand. Det er rigtigt. Uh, og det er ham den anden. Dwævens man. det mand. Okay. Han forsvinder. Okay. Og, og det var ham der, der der sådan nærmest kiggede ned på ham den anden, fordi han. Det er rigtigt, fordi han, han lavet ved måle. Ja. Ja, er det rigtigt? Ja. Og det kan man også se ja. Og det var netop også det med ja, det var jo fordi han var sådan en bedding man. Ja. Det var også uh, skidt. Men det sjove det jeg ville frem til var, at det var kun ham der så ned på på dvægnen, fordi han var en bedding man. Og så uh, ikke den lille kvinde, men manden på 90 og sådan noget forsvinder. Ja, ja, børn. ja, ja, ja. og, børn og, børn og barnet selvfølgelig. Ja, men, gud skulle ikke have den det, det <laughs> <virkelig>. <laughs> Nå, det mere, der senior igen. Det er mere. du har lagt en anden til last. <laughs> ja, ja, <det> <laughs> der er relativt få af dem, der har men spændt Det var også bare virkelig. hvor ja, ja. de sådan. et eller andet sted. Jeg ved ikke, om det er fordi, de var rige, eller hvad, men de var sådan u og selvmiske, og så var de på kok og. Ja. Ja, men ja. Der, var, der var jo en stofmisbrug. Så var der jo en businessmand, der talte om noget hostile takeover, og det er jo ikke mm. rigtig kristen. <laughs> og så er der dværgen, der havde en boogie. Ja. Så han er jo heller ikke inde for de gode dyder. Så var der øh, en muslim, selvom han Så var der en muslim, troen. som egentlig vildt rar, og, og, og prøvede, at, altså, prøvede at være god på så mange måder. Men han kunne jo åbenbart ikke op, fordi han har en forkert tro, ja. eller... En anden tro, er det vel? <laughs> ja, det må jo være forkert inden for ja. syn. Øh, og så... Men jeg synes, Var der en mor til et barn, som var måske lidt paranoid, og så kom hun heller ikke op? Ja, øh, ah, hun er øh, så øh, også vildt til at de andre ihjel eller sådan noget. Ja, ja, men det var først efter. Jeg vil, faktisk, at jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg er ikke helt enig med dig i den udlægning. Altså, der er selvfølgelig nogen, der havde laster, men jeg, jeg synes ikke, de bygger det op som, at det er fordi, de har laster, de ikke kommer ind i himlen. Altså, jeg tror, der har et meget simplere budskab den her film, og det er at det gælder om at tro på Gud. Det, det er sådan du bliver frelst, og det er det du skal. Og så er det ikke lige meget om du er et godt menneske eller hvad du er. Nå oh, ja, det er rigtigt nok, det, med, når man det, tænker det på den præst der var. Også. Ja, men det er præcis. Altså, ja, fordi der, det var ikke sådan så alle mennesker der stadig var tilbage vikket uden eller eller som de nødvendige. Udover de der 90.000, tusind lavede eller kæmpe riot. Ja, <laughs> ja, de var måske lidt. Men for eksempel simpelthen kone, som du også siger, ja ja okay, hun var sludder. Jeg gerne vil have hun blev presset. Men det er jo, det er jo ikke fordi hun som sådan den havde en last eller. Nej, ja. Eller hende den gamle, der var ild, altså. Eller så igen, hun var, hun var vist gang med en skilsmisse. Ja, det var hun. Ja, det er vi Men ja, men, men for at faktisk at vende helt til starten. Man kan, altså det er jo en propagandafilm. De havde jo en simple pointe, de vise, de vil gerne vise, hej. Og jeg tror også selv, de tror på det, altså det gælder om at tro på Gud. eller ja. så overlever du ikke... Øh, Verden er kun 6.000 år gammel. Ja, ellers så ellers overlever du ikke øh, jordens undergang. Og det, det, det, det, det, så, det skal I gøre, det skal man gøre. Mig, Og man skal virkelig tro på ham. Man skal ikke bare Jamen, jeg synes, de, de lå føle hans ord. Altså, de lå alligevel noget væk på, altså, fordi hvorfor, hvis det ikke var det med, med lasterne, som, som Bjarke er inde på, hvorfor skulle vi så se hende her til koge ud på, øh, på, på toilettet? Hvorfor skulle ham øh, businessmanden tale med hende... Øh, pigen, som tog coke, om øh, han er fortrudt, da han ikke øh, så hans søn, og han håber, at hans øh, eller datter, eller hvad det var. Men var det, det, det, jo, det er jo måske for at vise sådan. en, en todel sig. med, med, med betting og han ser ned på ham, og så forsvinder ham, der har set ned på ham, og hans ja. sin er ren. Altså, det, de har lidt fokus på det alligevel. Også i forhold til, jo, det, et, at datteren havde jo ikke nogen last. Det, det, det, det, det, det, det, det, det, det er jo forklare hvorfor... Det Skæselt's datter? Hun troede jo absolut ikke på Gud. Det var lige præcis det næste den var frem til men det er jo en, en todel ting så, ja. så er det jo troen på Gud og følge Guds ord ja, for jeg ja men, er, fordi, at det, det gør det med det, det, det, altså, det, du vel også det, det, det, det, det, det virker jo følge til, at dig, det der både dværgen og uh, ham businessmanden egentlig troede på Gud ja, men jo, de havde så laster så de kom heller ikke op men ja. det er jo det der med, at du skal tro nok på Gud altså. ja, men, og hvis du gør det, så følger du du og, kan, så, du kan jo følge hendes ord og tro nok på ham, og ikke komme op eller ikke tro nok på ham og så ikke komme op ligesom præsten i filmen ja, ja. Ja, han troede ikke, eller du kan tro på rådet og så bare ikke være, være fortjent til det fordi det jo er fuldt ordene selvom du tror på dem det var vel meget mere så skal du også være hengiven eller hvad de kalder det ja. så det er, vel, det, det, er vel, det er vel to sider af, af samme sag, så de hænger vel sammen med at, at de så ikke mener at du tror nok på Altså, hvis du spiller, eller hvad fanden det nu var, de gik ja, op i? Ja, det kan godt være, men det er ikke nødvendigvis fordi, at de spillede, altså. Jo, fordi hvis, så, så, hvis du åbner den ene dør, så lukker du den anden. Agtigt. Ja, de spiller, fordi de ikke tror nok. Nej, at så kan de ikke. Altså, så hvis, de, hvis de har den last, så kan de ikke danne nok. Nej, nej, ja, ja, men, men, men fordi de ikke tror, derfor bødte de ikke at spille, eller derfor bødte de ikke at utro. Nej, nej. Det, det postulerer filmen, ikke. Nej, men dem, altså, den postulerer vel så, hvis du spiller. Ja, så kan du ikke komme med. Ja, fordi så har du nok. På altså, trods af, at jeg tror. tror. tror. tror. Jamen, ja, så tror, det nok. Altså, så tror ja, så det nok du nok ikke så, nok. Så så godt hvad du tror, men du har ikke fuldt ordet. Ja. ja. Jeg så. synes egentlig også, vi skal tale om covert. Fordi nu har, nu har vi jo covert her. Øh, stående med Nicolas Cage, der står og... et fly med flapper i. Ja, yeah, det var der ikke i filmen. Det var der ikke i filmen. Om bagpå, der er et billede af Nicolas Cage. Øh der virker til at være i et katastrofområde, iførte noget påklædning, han ikke havde på i filmen. Ja, og 10 år yngre. Og væsentligt yngre, ja. Og en, en scene med, med hans datter, hvor øh, hun ligger nede på jorden og ser op, og det mener vi heller ikke kunne huske har været i filmen. Men det der det er nok taget i forbindelse med filmen. Altså, det er nok taget som en promotion. Ja, ja, det tror jeg. År. Det her var knap så meget. Ja. Ja. <laughs> ja, ja. ja, ja. Ja, ja. Jeg vil lige sige, at jeg faktisk har, jeg har faktisk et forsvarspunkt til filmen, som er så altså, utrolig ringe. Og det er, på trods af at det var en kristen propagandafilm, så synes jeg faktisk, øh, hvordan kan man sige det her? <laughs> øh, jeg synes ikke, den fremstillede... Altså, de tror selvfølgelig på det her med, at man skal følge Guds ord, man skal, lytte til, man skal tro på Gud, øh, men de fremstillede ikke deres eget argument bedre, end det egentlig var. Eller andres dårligt end det var. Og det mener jeg med... Hvordan? Jeg synes ikke rigtig, de kommer ind på det. Nej, men lige præcis, de kommer, ikke, de kommer ikke ind med nogen fornuftig forklaring på det her. Det er bare, det, altså, det, det bare, sådan er det bare. Jamen det bare, jeg men, jeg men, tænker, bare. ja, fordi det, det er jo lige noget med det, de siger, sådan er det. Ja, men lige præcis. Og sådan er det. Altså, der, der jamen, er ikke nogen diskussion for, sådan er nej, det. Nej, men lige præcis. Jamen, lige, jamen lige præcis <laughs> siger, altså, altså, de, de, de prøver ikke på at, at lade som om, at der er et argument for det her. Nej, nej, fordi sådan er det. Det står skrevet. Jamen, det er, altså, altså, de pakker jamen. ikke tingene ind, ind uh, i... Uh, altså, ligesom kreationisterne, der prøver at pakke det ind i soto-videnskab. So so so so jamen, det præcis. Det, det er simpelthen bare... Det her, der står det. i bilen, derfor er det sådan. Ja. Og det, det, det men, måske man, også... Men ja, ja, det er man, ja, et specielt man, ja. godt forsvar, jo, det ved jeg ikke. Nå, ja, vi jamen, hører, det, det er jo ikke et godt forsvar, a, a, a, a, det, det er sådan noget. Det bare forsvarer. Ja. Altså, jeg forsvarer filmen, at den det mindste ikke gør Nå, okay, på den måde er det okay. Fordi det... Jeg troede, du bare for eksempel i starten også, hvor at, øh, som du siger med hende datteren her, der, der er så meget har den her tale mange gange, fordi hun har været så på en mor, der er superkristen, så derfor så fyven den af på en, øh, på en øh, kristen person, der kommer op og taler om ham her, uh, journalisten. Så kommer hun ind og siger, æh, øh, hvorfor det er det? Og så, så bruger hun så det her med problemet med the problem of evil, altså hvordan kan Gud være eksistere, hvis der er ondskab, når han er god mm. og øh, supermagtfuld. Og det, det er ikke det bedste argument mod Gud, det er fint nok, men de fremstiller ikke hendes det argument ringere, end det egentlig er. Altså, det, er, det er som det er. Ja, ja, det er rigtigt. Og, og hende her, den kristne, øh, hun bliver ikke overbevist om det. Hun siger bare, øh, mm. rapture kommer. Men de giver hende ikke et kunstigt argument, Ej, hvor så overvinder den anden med. Så det, så det, det synes jeg faktisk er godt. ja at... det, det har du ret i. Det er jo fordi jeg tænkte, de slet ikke tog det op. Men det har du ret i. Nej, det gør de selvfølgelig lidt der. Altså på ja. den med, at de lige siger, ja, det har jo de her. Og ja. både hende, den super der, og moren virker egentlig også lidt skøre. Det får de ikke taget af dem. Altså, nej, nej, nej. Og, og, og på den måde, tænker jeg, at det her det er jo egentlig en realistisk fremstillet fremstilleling. Ja. Er det? De, de pakker det ikke ind? Nej, nej, ja, det er det. Er og så kan man også sige, at det, det er dumt, dig de ikke forklarer Rapture ud over, at det bare er sådan, det er. Men det er jo det, de tror. Og, ja, ja. Og, og de prøver ikke på at lave det mere kunstigt end det. De siger bare, sådan her er det. Ja, og så er det, sådan er det nok ikke. Men det er det, de tror på, og de prøver ikke på at Ja, ja at det, det, det kan man sige. Det er jo, og det ja. havde jeg det havde faktisk det af, fordi jeg vidste godt det var en kristen. Ja, det, der, der, der var ikke sådan ud over, over filmen øh, altså, over hele filmens pointe, var der ikke noget belærende i den. Sådan, sådan altså, der, der, der var ikke nogen altså, sådan, lange sådan tale om, hvorfor det er sådan eller noget oh, ja. som helst. Det, det, var, det var fint. Nok. Men desværre så er filmen også bare altså, propaganda. Ja, ja det, det var, jeg, var bare. Og så den også altså der sker virkelig ikke noget. Puh. Ja, vi kan vi kan jo tage det mest. Vi kan lige så godt spoile den, fordi I skal ikke se den. Det skal I ikke. <laughs> de er 3 timer ude mellem New York og London, og det er ikke point of no return. Og faktisk er de ikke engang halvvejs til London endnu, så flyet det vender om. Det flyder tilbage til New York. Og, og altså, der er selvfølgelig... Der er selvfølgelig en, en, en masse ting galt. Altså, der er han, den ene co-pilot, er forsvundet, og de møder sig et, et andet fly, hvor der så slet ikke er nogen pilot, og Nicolas Cage vælger så at, at så sige, det her det er mødt luftrum, I skal flytte jer. Ja. Og det gør det så <laughs> Det gør de så ikke. Og så til sidst, da det er for sent og flytte sig, så vælger han så alligevel at sige, ja, så flytter jeg mig sgu lidt. Så får de smadret lidt af deres fly. Men bare hele det der, altså det kunne man godt have lavet til et, på en eller anden måde en, en, en jeg ved ikke, om man kunne den, til en god scene men de får bare slet ikke udløst noget af det spænding der, altså de, der kunne have været i filmen det er virkelig bare en uforløsende film på alle måder også den sidste scene hvor de skal lande dem det er også bare slet ah altså ja okay kom nu ja. det er sådan ja ja og så hjælper det selvfølgelig ikke at se djævlen har brugt der og det fyrede lander så helt vildrende <laughs> og heller ikke øh, hun er øh, datteren, hun, øh, hun bliver simpelthen så nedtrykt, hun har mistet øh, hele hendes familie, tror hun. Hun øh, kan ikke på hendes far, så hun øh, kravler op i, det er Golden Gate Bridge, den hedder, er det hvad hedder den, øh, Brooklyn Bridge. Og skal til at springe ud, og lige da hun er ved at slippe, så ringer hans telefon. Det eneste, der sådan er lidt den scene, det er, at, at de der, øh, hvad hedder sådan nogle øh, skyer, er, er sådan lidt, altså hun er lidt gennemsigtig. Det der er sådan flere steder, der virkelig en dårlig computergrafik. Men ja, vi afsprager generelt også, ja, når man ser det der standardbillede af flydet udefra. Altså det hele, det er... Ja. Ja. Oh, og så lige for lige, og der er et par gange, hvor man ser det her familiefoto, af. Ja. Den her kære familie. <laughs> ja. ingen Nicolas Cage. Nej, ja, ja. han er så blevet photoshoppet ind. <laughs> og det ser bare rigtig dårligt ud, selvom man ser det sådan... Ja, op man ser selvfølgelig billedet optaget, så man ja. ser sådan lidt, lidt for siden og sådan noget. Det var tydeligt at se, bare photoshoppet ind. Det gav Nicolas Cage for mig, og jeg ser. Den er jo delt op i det her, som vi snakker om tidligere. Den er delt op vi mellem hun er på jorden, han er på i luften. Jeg synes faktisk, at den er så super dårligt håndteret, men den deler vi luften. Altså den kunne de godt have lavet spændende egentlig. Altså hvis nu det bare havde været, altså, jeg tror ikke på det her, rapture, Men jeg kunne godt underholde tanken for en eller anden fortælling, at det rent faktisk var sådan det var. Derfor kan man godt lave en spændende historie inde i det. Ja, de, altså, det, det formår de bare overhovedet heller. Jeg vil sige, der, ja. var, der var masser af ting i det her. Nu vidste jeg ikke lige, hvad The Rapture det var, men jeg vil sige, der er stadigvæk nogle delelementer i filmen, som de der Altså, jeg, jeg kunne have lavet som en, en eller anden form for, for action- øh, eller spændingsfilm øh, ja. i det mindste. Men, og jeg synes bare, når der så kommer de her små... Øh, hvor, hvor det ligesom skal ind i en eller anden form for... for ikke øh, stort klimaks, men sådan en eller anden form for klimaks. Nu sker der noget spændende. For eksempel det her med flyet, eller altså så synes jeg bare, at de håndterer det virkelig dårligt. Det bliver bare sådan, i stedet for at køre en, en spændingskurve op, og så slutter, så kommer den lidt ned igen, så kører den bare... Altså, det er ligesom, da jeg så i Lostens Team, der sker bare ikke noget, spændingskurven den er bare flad. <laughs> ja, men... Jeg vil sige, at spændingskurven er måske lidt ned af gården. <laughs> ja, altså, altså, altså sådan et, et slight tilt af. Og den føles også bare utrolig lang. Ja, fordi at, utrolig at, at, ja. hvis man vidste, hvad Rapture var i forvejen, ikke? så sidder man tænker, yes, de er oppe i et fyld der vil ske noget. Okay, nu er der sket noget, og det er vist en pilot. Der sker, Ej, men, noget. der sker ikke rigtig noget. Der sker ikke rigtigt noget. Der kommer et nyt fly, stiger måske lidt igen. Men det gjorde den så ikke. <laughs> men det jo, jo, styrte lidt, så har det lidt sammenstået, ikke? Og, jo, og, og, det, det, det, var, og det er antiklimatisk, det er lidt tamt. Ja, det er virkelig tamt. Og, jeg, jeg forstår, og det er lige... også fuldstændig, og det var, det, det var faktisk det, der irriterede mig allermest. Det er fuldstændig unødvendigt. Han kan se det her fly, han kan både se det på deres lille radar, mener der. Han, han er fysi, eller, ja, fysisk kan han også se flyet, det er derude. Og han ved, der er millioner, eller ikke millioner, men det, han, han ved ligesom, der er nogen, der er forsvundet fra for deres fly. Der måske også nogen, der er forsvundet fra andre fly. Og han holder bare kursen, og jeg tænker sådan, for helvede, altså det var i virkeligheden? Jeg tror da bare, at manden han har sagt, enten så går vi op, eller så går vi ned. Og, ja. og selvom vi sådan ikke havde gjort det, det var virkelig bare, der, var, der, der skete ingen udvikling, det var så kedeligt lavet. <laughs> ja. Og det er faktisk underligt, ikke, fordi at det virker som at det er okay moment. Måske ikke det, der vil flyve mod en eller anden, men så bliver de sådan ramt delvist, hmm. og det begynder at miste benzin. Og der går og... ind i benzin. Ja, ja. Og, og, så tænk, og, og, og så kunne man jo have en eller anden øh, kæmpe stor redningsaktion, hvor for eksempel journalisten er ude og laver et eller andet for at det her. I stedet for at lave en LLB. LB? LLB? LLB. Lad lortet brænde. Ja, okay. Jeg ved ikke, hvordan man skal flugte den, men de er oppe i luften. Nej men så altså, altså, altså, man kan jo lave lidt overdrevet action, hvor de går ud på lenge, ikke. <laughs> like Jesus, går lige ud. Men ja, altså, det er jo det her med, den har elementer, hvor man tænker, at det her, det, det kunne man godt være spændende. Men på en eller anden måde, de magte bare ikke at få det bygget op. Mm. Eller noget, det, bliver, det er bare stadig kedeligt. Ja, det er nemlig, ja. Og der er jo masser af drama, der kunne ske oppe i flyet. Mm. Ja, ja. Med sammenstød og sådan noget de, de ved jo ikke hvad fanden der er sket vel, og der Men de kunne jo se stød. sammenstødet altså, der også bare ja, ja, bare En ting er at der var ride først Og så øh, lukker, øh, lukker han luften ud Og så, ja, så mistede den luft Så kan de ikke øh, ride mere Så får de, øh, ja. så får de øh, luft øh, på Og så falder de til ro Altså nok men det er lidt spøjst, at hele flyet bare sådan, tager det fuldstændig med ro, når, når der er et samstød, og de kan se, hvor vores vinge brænder. Altså, ja. <laughs> der ville folk gå i panik. Jeg er ked af at sige det. <laughs> der vil folk gå i panik. Ja. Det, Men ja. det er jo det, altså, hvis, de sådan noget, hvis de bare fokuseret mere på flyet, så måske har jeg et andet, der opstod en eller anden magtstruktur, eller sådan en eller anden kamp mellem nogle grupper, eller sådan noget deroppe. Altså, ja. Det kunne være mere spændende. Jamen altså... Jamen, det er okay setting, en ting, jeg, jeg, stav, jeg havner stadig stadigvæk på den der med, at de laver riot, ikke? Mm. Hvis det der i virkeligheden skete, tror jeg så ikke, at i stedet for en riot, så der var en masse orke? Ja. Folk har tænkt, at det er så end of the world. <laughs> Børnene er væk, vi skal lave nye. Vi skal lave nye, eller? <laughs> det tror jeg sgu ikke, bære. Det, det, <laughs> det... det er en ikke... anden film, jeg har set. Så. <laughs> <laughs> jeg tror heller ikke øh, nødvendigvis, ben at from er på den måde... <laughs> Hvad du <laughs> vil sige, Jeg jeg tror heller ikke på den måde, at der vil være, at det vil være et bare det bliver flæsset hurtigt. Altså tænkt fordi hvis, dem vi så, der var altså to ud af familien, der der var forsvundet. Og hvis folk, de ligesom er ude og har en lind og så videre, det kan godt være, at, at hvis strømmen går, så tænker folk af en eller anden grund, hey, vi kan ikke blive i STL, og så begynder folk at lute helt vildt. Men hvis du er ud og hvis ud har en lind sammen med dig og med det og med det forsvinder. Så tænker, det, der du, så tænker du da ikke... Uh... Altså, så tager jeg ikke mit shotgun og skyder om i fæset, vel? Både dem, du tænker da heller ikke Hele mig at få et nyt uh, HD-TV. Det var jo ikke til at forhindre det jo. Ja, ja altså, plus politiet var politiet til stede for ja. det første. For, for det altså. Når folk går jo oprør på den der måde, er det så ikke ofte fordi der har været en uretfærdighed? Jo, altså når det sker en... Nej, der er strømsvigt, det vil jeg altså ikke kalde en uretfærdighed. Jeg er ked at sige det, dreng. Nej, nej, men altså hvis der sker sådan en ride mm. og sådan, altså sådan... Jo, men der var det der kæmpe, uh, kæmpe strømmeoprydelse på, det uh, 6, 8, 10 timer i, i New York, der skete to ting. 9 måneder efter, så var der et kæmpe babyboom, og folk i stjæl af helvedes til. Så den det, det, det der med masser af faktisk ikke så sandsynligt. <laughs> Der ah, mistede det, det, det, det de stadig ved strøm, de kan stadig se tv, det er nok fordi folk begyndte at kede sig lidt efter. <laughs> Nå, det er ikke bare ned i butikken, det synes. Haha, jeg du, tror du, ikke. Men det ah, er så <laughs> kedeligt. Ah, ah, ah, ah. <laughs> Lille indkøbstur deroppe i Mars, det er spændende lidt pludselig. Men jeg tænker det er lidt noget andet, altså når familiemedlemmer, så når svinder, så tror jeg ikke folk, de vil have fokus på at skulle uh, skulle stjæle helt vildt. Nej, men det er det nok ret i. Øh. Men, men det ved jeg selvfølgelig, det kan selvfølgelig også være en point fra filmen i, at alle de gode kristne var væk, så nu var det kun douchebags tilbage. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om det var derfor. Ja, for de har jo ikke nogen sans for moral. Åbenbart ikke, jo. Men, det, det, <laughs> <er> man, <laughs> men altså, de her stadig der var nogle af dem, der blev med ja, sig ja, ja, ja, Jeg synes ja. faktisk også, det var lidt, lidt, lidt spændende, nogle af de enkelte scener, hvor øh, spjælte Nicholas Cage, faktisk begyndte at komme sådan lidt, lidt til grips med det her. Altså, han, mm. hvor, altså, det var jo lidt ham, de lød få den her oplevelse af, at, Ja, han vidste, Rap hvad der skete. Ja, lige præcis. Rapture har egentlig været her nu. Det er ja. det, det, min kone har snakket om. Og vi er blevet efterladt. Nu skal vi til at finde ud af, hvad der skal ske nu. Mm. Altså ikke bare, skal vi her i jorden, men sådan personligt. Altså. Ja, nu skal og, vi ned herfra. Ja, og, og simpelthen lærer <laughs> gennemgå det her. Ja. Altså også det med scenen, når det sidste mennes du er det sådan, at han er knaldet æg. Så går det ligesom op for dem begge to, og de bliver så ikke bare sammen eller whatever. Mm. De vil ligesom finde ud af det. Gruble med det. Kan I huske, hvorfor det var flydende vendte om egentlig? Nej, så jeg sad og sådan, at jeg også tænkte på det, da du om det, eller du nævnte det her. Ja. Jeg kan ikke huske, hvorfor de vendte om. De, de det er jo ikke Det er fire timer til London, og kun 3 timer til New York. Men de kunne ikke komme i kontakt med nogen. Men det giver da... Det så... er jo fordi pilotens var i New York. Ja. Måske. Det er selvfølgelig hvis han vidste, at der var det Rapture. Så Nej, men altså, han... altså... jeg tog altså, først altså, at det men, mere, mere, mere, der, der, sker, der sker noget uhåndgribeligt, ikke? Og så skal han sgu da hjem. Nej, nej, jeg han... tænker mere, altså det kunne hvis hvis øh, han havde jo den der med at han vidste at det var det Rapture, så kunne det godt være at det var derfor han vandt op. Ja, jeg tror no, jeg, jeg tror faktisk ikke for ham senere. Det virker var det set, ikke noget som... med han sagde senere han vid... han fandt ud af det tidligere. Hvorfor ville den til det? Det kunne måske være det mere. Men det er jeg ja. først. Altså, han begyndte først først snak om det senere. Jamen, ja, ja. Jamen, altså han øh, sent i filmen, der begynder jo godt for ham, at han øh, stille og roligt op der, der fandt ned et han han, øh, han, han fand, øh, fandt han fandt et kors i stewardessens øh, uniform, så fandt han øh, at øh, blåbens sko havde et bibelvers 316 ja, ja. Uh, uh. Nå, no. nu synes jeg egentlig vi har snakket nok om jeg synes at I to lige skal have lov til at, at fortælle os igennem øh, den sidste scene som skulle øh, altså hvor man så sidder og tænker nu er der ikke sket noget i hele filmen de vil jo tør for brændt af. nu må de da kunne få noget ud af slutscenen hvad siger I? Jo, men så skal de jo have en landingsbane, fordi at øh, lufthavnene, de er enten for langt væk, eller også så er de propfyldt med andre fly. Eller det, jo, det var faktisk ham med missionisten, der, der kommer igennem på telefonen til en datter. Og så er hun jo ikke alene længere, hun finder ud af, at hendes far lever. Og så finder hun ud af, at Hov, det her fly, det skulle da ved at ned. Vi skal lave en landingsbane. Hun er lige i nærheden af en tom vej næsten. Næsten tom vej. Okay, men så, så lander de så. Flyet lige ved at ind i hende, men de klarer det. Ja. Og folk kommer komme ud. Jeg ja, ja, ja. Jeg forventer faktisk, for, at de vil dø sidst, men de gør det ikke. Folk, ja, der kommer ude. Det skal ja, være en lige, tur. Lige, lige her, der undrer mig sådan jo, lidt. Det, uh, det, det kunne være noget andet, men... det er det der, man begynder at se uh, economy class. De er også uh, lider, ikke? Og der er røg i hele economy class. Uh, men stewardessen koncentrerer sig hovedsageligt om first class. Det er jo dem, der betaler mest. Og så, så, så cutter vi lidt. Og så kommer piloten ud, og så er economy class ude. <laughs> Og så kommer det ud. Og, og, og så, og så og, står vi og, der. Og, og så står de sådan lidt og... Og så, og så, så har de lige en sidste dialog med... Mellem Cage og hende Der som siger, at det her, det er ikke slutningen. Det er begyndelsen. ah ja, det er rigtigt, det er den sidste. På mange års helved. På humoren. Dødø, dødø, dødø. Og så kan jeg godt huske, der er lige... Jeg har med Nicolas Cage og hende der studeret som han har banget. Eller ikke har banget endnu. Gerne vil Ville Bang. Ja. De har også lige et men simpelthen, så kan de ikke være sammen alligevel. Ja, fordi han, han er en løg. Jeg er lige præcis der ikke. Han løj. løg. Han har løjet. Hun vidste jo ikke, at han var gift. Nå. Vidste hun ikke? Nej. Nej. Det gjorde han ikke, men det fandt hun så ud af. Han havde efterladt sin ring i Hvorfor kom ring. hun så ikke op? Ja, ja, hun var Fordi hun var en skø. Nå, okay. Hun, hun, hun ville jo have sex med manden uden en folkeselskab. Uh. Og han var jo en gift mand, som hun ikke vidste. Så burde hun vide det. Hun troede ikke nok. Og sætterne. Men de, de havde sætterne, men de kunne ikke være sammen, fordi han lavede overfor hende. Nej. Og så, øh, så gik hun så der væk. Men så er der i den her scene, hvor, ser, hvor det kameraet zoomer væk, så står hun bare lige ved siden af sammen med andre folk. Ja. Vi <laughs> ikke så langt. Men ja, vi er nu til den endelige afslutning. Ja, vi, skal jeg have... på vi skal have printet en, en lille oversigt over det film, vi har set ud, og så skal vi have blotteret filmen. Ja. ja. Nu siger du godt om at vi bare kigge på den skærm her? Det kan vi også godt. Okay, det er godt der Skal vi se her i gang? Jeg synes vi... Øh... Skal vi starte måske, han står først på listen her? Ja. ja. Hvor tænker du, den ligesom naturligt passer ind Ja, men den passer fremt du... faktisk der, hvor den står ja. i virkeligheden. En fin toller. Der har du en fin sat, den, øh, sat, den, sat den rigtig godt. 12. aka sidstepladsen. Yes. yes. Fordi der var værre Solomon Kane, som faktisk havde lidt handling. Ja. Og, og dig, Christian? Nå, det er mig så. Åh, oh, det er den vigtigste. Ja, det, plejer, faktisk, det plejer at være dig, der, der er facet, Mathias. <laughs> Jamen, det er, jeg er facet, ja. Mister Facet. Det skal vi se her du, du, du, du. Skal I vide, at Christian er stærkt troende? Så det kan godt være, at den er... Øh... Ja, den ender overraskende højt. Ja. Jamen, jeg har altid sagt, at Jesus is number one, så... Øh... <laughs> so now he's <it's> number two. <laughs> okay, okay, jeg så siger... Nu så vi den her lidt atypisk, ikke? Vi så ja. den hver for sig. Ja. Det kan måske gå påvirket lidt... Jeg tror ikke, den har været sjovere at se sammen. Nej, det er ikke nok, men... Fordi Solomon Kane, der kan jeg huske, der, der sad vi alle sammen på et tidspunkt kigge op og så hen på jer to. Og der sad vi alle... Var vi tre eller fire? Vi sad i hvert fald alle sammen og kiggede på vores mobiltelefoner, fordi den simpelthen var Ej, det så ikke. kedelig. Det gør jeg ikke. Det gjorde du. Det, det gør jeg sad jeg, jeg sidder og med i filmen, når den er der. Jeg så <laughs> lidt og tænker på Age of the Hobbits. Age of the Hobbits. Det var altså også virkelig dårligt. Det var virkelig dårlig også, men... Der var elementer, der var sjov, ufrivilligt sjove, men sjove. Der var ikke nogen elementer i den væk? film her, der var... Øh... Blandt siger... andet, den der CGI-duk, der falder ned af <laughs> klipperne. <laughs> jeg jeg siger, siger, der der er ikke, højt det. <laughs> der, var, der, der var ikke noget, at skulle spole tilbage for at se igen i den her, det var jeg ikke nok. Men jeg vil sige, at den der øh, tørretumler skolehus, den synes jeg stadigvæk var lidt sjov. Ja, ah, okay. Og så også, også lige den ene scene, hvor den der bil lige pludselig kom brast ind igennem et indkøbscenter. Ja, men det og, men de var bare igen, så de sagde, ah... Jeg synes, det var dårligt lavet og ugemført på en eller anden måde, men det er selvfølgelig det, nu skal jeg ikke, jeg kommer med fast i men Jeg tror faktisk, det vil faktisk være helt absurd at give den 9. plads. Jeg tror, den får en 10. plads. Hvad er den over ved dig? Så er den over, just go with this. Jeg har en grudge mod den film. Og hvad mere er den over? Det må jeg over en til. Åh, Age of the Hobbits. Så er der ikke, eller hvad? Age of the Hobbits, den er bedre. Så, så er den kun over at just go with it, så er den normalt. Okay. Den, den har jeg også noget, der er et utroligt stærkt til den, at just go with it. Ja, men øh, min, du behøver engang række mig den, fordi at, at, jeg vil altså også sige, at, øh, at den bliver sådan... Øh, er den dårlig Stranded? Åh, stranded er der godt nok ringe. Gør den faktisk. Jeg synes faktisk Stranded var bedre. Det, det viser min list selvfølgelig også. Den havde, øh, den havde sexet øh, Christian Slater med. Ej, ah, den her. Højtøj, dyst og den, den havde også bare et lille element af mere handling end den her. Ja, Eller den har mere den. spænding. Ja, den havde den havde mere spænding. Det, det er en, ja, den, det, den det en Den får Den får... Det bliver simpelthen nummer, øh, nummer 12, og dermed den sidste plads til... Uh. Jeg tror, du, vi skal lige have den til at vende ud. Vi skal have grønge, så vi Ja, jeg, jeg, jeg tror, den rammer på en sidste plads den her gang. Nu skal den gøre det godt. Nå, det gør det Jeg tror, vi skal I have op, drenge. Ja. Så skal vi have en øh, overordnet sidste plads, en tolvte plads. Så man løber bare at få forklaring på, hvorfor Mathiasen Mathias og Tøjers andre til at se den, men det får vi nok aldrig. Men det har øh, vi. vi. Vi skulle anmelde der. Det blev spurgt mig eller med. Vi skulle anmelde i film, skulle der. Der Christian til mig, vi skal anmelde dårlig film. Og så tænkte jeg, jeg har aldrig set en dårlig film, den her. Bum. Ja, men vi skal, vi skal anmelde vi en vi, dårlig film, vi kunne snakke om. <laughs> Nå, det er det. Jeg vil lige, jeg vil lige sige, da jeg startede, eller da vi mødte op her, efter at have set filmen, så har jeg altså ikke med, at have noget at snakke om, for jeg synes ikke, der er så meget sjov i den. Eller sådan. Ej, det er Men vi, vi har, vi har fået snart en del. Alligevel, det må jeg være erkende. Mm. Men øh... En samlet sidste plads. Vi siger tak for den her gang. Vi ses. Hej.